رحمان الرحیم المتابع و یسمی التابع دی متابع تتابعم و پر اعتبار فی جند ذات تتبع طرق د حدیث ته چپاغي یو راوي منفرد وي متداغي طرق لټه ګوري چې آیا د سره په دي روایت کې دنه بغیر بل څوک شریک شي وي کنا متابع و تابع په لغت کې دا اسم فاعل له منتابا بمانا وافقا بمانا د موافقت سرا او هنديت و اي هو الحديث الذي يشارك فيه رواه رواه الحديث الفرد لفظا ومعنا وېدا حدیث هغه دي چې شریک شي په دې کې رواتد دي درواۃ د حدیث الفرسره حدیث فرد ته حدیث غریب موي کنا چې شریخ شپ دې کې روا د دې دروازه د حدیث فرسرا لفظا یا مانن وی او مانن فقط مال اتحاد فی صحابی پد ټول روایتو سند کې صحابی یو وی سوی صحابی یو د خنور روا د غریبا و و حدیث غریب او حدیث فرد سرا شریک الل شاهد لغتن د اسم فایل صیغه ده شهادت نا و سمي بذلک د تدانم دیو جن مسما شل انه یشهد زکه دی گواہی کای حدیث فرد د پار اصل شتا اوا دې مضبوطهې کمایو قوی شاهد لکه څنګه چې مضبوطهې غوا قول د متعی و او دله یو سہاره غون ته جوړيږي یا و یا و يدعمه دله یو قسمه سہاره جوړيږي پوښيپتي تاریف کنا استلاحن شاهد ستوي والحديث الذي يشارك فيه رواته رواۃ الحديث الفرد لفظا ومانا او مانا فقط اېدا حديثه د شي شریک شي په دې کې رواته درواته د دې سا رواه د دې د سره یا غفرد لفظن یا مانن یامانن مانن فقط سره اختلاف د صحابینا حدیث کې د صحابي اختلاف دی نو دا دواړه خبرو کې فرق راغی په متابع کې صحابي یو وی او په شاهد کې صحابي جدا جدا دی نو کړه دی ویله او له هو شاهد دواړو فرق شړې کولې شي ویدی حدیث دا پارا شواہد دی حدید پارا توابع دی نتابی دیتا ویدی چه رواد دا حدیث او غریب سرا نور شرکشی ویخو صحابی یو دی اپا شاہد کی صحابی بلوی ویلی تبارو لیس قسیما لیتابع وشاہد اعتبار د تابع او د شاهد څخه څښمن لري څه پوه شي با په خبربان وایي ويروبا ما يو ته وهم شخص ان له اعتبار قسيم للتابع والشاهد لكن الامر لَيْثَ كَذَالك و انما الاعتبار هو ايه ات التوسل اليهما ايه هو طريق الطريقه البحث والتفشيش عن التابعي والشاهد و يكن وهم تدارزيد و شخت چه دای اعتبار یو قسم د تابع او د شاهد لیکن کاردا سین نه ده اعتبار یو ہے ادرسیدو د دی دواړه ته تتتبو د طرق الحديث کې ځان لټه چې شاهد او تابعي ورتښته کنا ای هو طریقۃ البحث والتفشیش دا طریقہ د بحث او تفشیش دا د تابع او شاهد نه تلټو نه کې شر دی پارا دا شیش تا او ک نشتا دا یو استلاوه او یو بل استلام دا ناوبیا وایي دا پکې یاد ده که یا بای